Neokez duantzia turri eta errobi bazterian perpina akotzizuen lurikara duela lauilabete sasoeneko lehen egun hartan. Bayonak topa malauetik jautsiberiak ambizio ederrak aurrikusten zituen, baina dena pikutara joan zen irurokoita saai eta sei galdu ondotik Katalunian. Gerozti gainera, sama hori garaiatzen dute suri urdinek, gainetik ezinkenduz, ostegununtan, erreferera amaiteko parada izanen dute, ahatik espantu gutxi Bayona aldean oraino, garaipenarekin ase beteko litzatek. Joel G. Bayonako haintzinekoen trebatzailea. Depil debu da sezon, jo mettei tujor dik, si on arribea enxene de victuar, ni zerbait gertatzen alko zela, beraz beste bat lortzen badugu, ongi zenenda. Badakit perpinean dela eldudena, baina Genoble edo miagitze izan ziteken, niri garaipen bat importazait. Egia aurkariak zafraldi bat eman zigula, arazorik ez, Baina aurkari andana batek egine du, BAM, Mondumaxan, Perpinyan, baina niretako garantitzena da punduak batzea. Garaipen batekin, oska bat gaindik ginezake. Zafraldi hor da, baina pundu batez irabaztema badugu Perpinyan kontra niri bost axola. Irabazi behar da ara. Si onganiudun poen kontra Perpinyan, um, mo xeroi konten, joan Eta egia irugaren garaipen batek oneginen lukela labaionagen moralari, baina baita ere sailkapenean duten postuari, laupundu gehiagorekin laportagak zazpigaren jartzen alkobaitira, ostegun gauntan.